Féldáutól. Ez azt jelenti, hogy umu erős. És ha később még erősebb lesz? Soha nem várták meg gyengüle az emberi személyiség. Egy sem él tovább három-négy hétnél. Ennyi elég volt az ellenőrző kísérletekhez, tesztekhez, az utolsó beszélgetésig bínsz szobájában. Neki pedig hónapok, évek kellenek.